A ház, amelynek nincsen kapuja. Törökországba akartam jutni, megint csak homonkulusz irányítására. Pénzem volt elég, magammal tudtam menteni egy nagyobb összeget a király ajándékából. Közben azonban bosszantó kalandért, amely megváltoztatta útirányomat. A nádasdi frangepán összeesküvés gyanú hulláma ért el Bécs határában. Mindenki gyanús volt akkoriban, Különösen egy idegen átutazó, hiszen annyian beleszédültek ebbe a tragikus ügybe. Hívők, lángoló hazafiak, fantaszták és kalandéhes rajongók. kémet sejtettek bennem, és fegyveres kísérettel Bécsbe vittek. A motozás, vallatás, fanyar kéréssel ért véget, sőt, homonkulusz újra mesterfogást csinált. Felhívta figyelmemet Szinzendorf gróf pénzügyminiszterre, Akit titkos hívője volt az alkímiának. Sikerült nála kihallgatást nyernem, melynek eredményeképpen szolgálatába fogadott. Ezzel az új helyzettel Homonkulus elégedett volt, én azonban nem. Írtóztam a műhely berendezéseitől, a meddő kísérletek újrakezdésétől, amelyekhez egy pénzsóvár, nagyúr és rögeszmés fantom asszisztálnak. Elegem volt. Türelmetlenség, csüggett kétségbeesés fogott el. Hogyan szabaduljak ki ebből a csapdából? Homonkulusztól a halál sem válthat meg, Más módot kell találnom a menekülésre. Homonkulus éberen figyelt rám, Látta, mi megy végbe bennem, De lázongásommal, hitetlenségemmel nem sokat törődött. Nyugodt volt hatalmában fölöttem. Munkámat nehézkesen, kedvetlenül végeztem, S mikor sürgetett, ellenkeztem, megfenyegetett. Mi lesz, ha abba hagyom az egészet? Törtem ki elkeseredetten. Átkerülsz ide, ahol én vagyok, sugározta belém. Az én erőm nagyobb, mint az asztrál csürhéjé körülötted. Az én kreatúrán vagy, az intellektusod fogalmaid az én teremtésem, az enyém. A horog mélyen akad beléd, a kötés fennáll, és ha a test lemállik rólad, megrántom a halász zsinórt. Fogolj leszel te is, velem együtt, örökre. Megértette egész nyomorúságomat. Homonkulusek közlése után visszahúzódott, Magamra hagyott lesújtottságomban, Hogy engedelmességem megérjen neki. Akarta, hogy teljes mélységben átértsem, Nincs visszaút. Ellöktem magamat a parttól, S vagy átúszom, vagy beleveszek a misztériumok sötét folyamába. E megzavarodott, csüggett, boldogtalan lelki állapotban ért az a változás, amely megint kívülről nyúlt bele sorsomba, s keresztül húzta homonkulusz pontos számítását, mint ahogy mindig ez a megtagadott, láthatatlan, gondolatláncban nem fonható tényező volt az, amely elgáncsolta érvekkel meg nem cáfolható zsenialitását. Róma már régóta figyelte működésemet, de mindez ideig nem kerültem hatósugarába. Bécsben végre utolértek. Színzendorf gróf közel egy évig harcolt értem, de végül is a pápai nuncius közbelépésére kiadtak a pápának. Az utat rómába erős fegyveres kísérettel tettem meg. Nem vártam semmi jót, de nem féltem. Törődött öreg ember voltam már, és mérhetetlenül szerencsétlen. A bebörtönzés, kínzás, kivégeztetés fenyegetése eltörpült homonkulusz rám súlyosodó árnyéka mellett. Az angyalvárba zártak. Egyelőre nem hallgattak ki. Hallomásból ismerve a szokásokat, hozzákészültem a hosszú, egyhangú fogsághoz. Kényszerű tétlenségem kedvemre való volt, bár a sötét a magánya újra egészen közelengedte hozzám a másik világot. Napokat, heteket töltöttem így egy lidérc nyomásos álom nyomasztó örvénylésében, Eltorzult arcok, fenyegető ábrák, apokaliptikus szörnyek, féktelen indulattestek között. Menekülési vágyam homonkulusztól lassanként kilazította a gátakat, amelyet szövetségesemmel együtt ellenük emeltem. De beözönlő szennyes tömegük eltorlaszolta a hidat is homonkulusz és köztem. Csak néha pillanatokra tört át sötét alakja a piszkos asztráltajtékon. Szólított, parancsolt... Én azonban vonakodtam elvégezni a gyakorlatokat, amelyek kapcsolatunkat újra megszilárdíthatták volna. Akkor ő kezdett el közeledni hozzám, erőit megfeszítve, s én éreztem, mint nyomul felém dermesztő lénye lecsöndesítve, széttépve, messzire taszítva a körülöttem örvénydő, forró érzelmiség hurkot. Megadtam magamat. Jó, folytassuk a kísérleteket. De hol? Szabadságomtól megfosztottak. S ha perem eldől, talán életemet is elveszik. E megnyugtatott, s nem sokára észleltem, nem maradt tétlen. Egyik éjszaka látogatót kaptam. Amint fekete csukjáját hátravetette, láttam, hogy előkelő főpap. Nevének hangzása nem volt ismeretlen előttem. A pápai udvar legügyesebb diplomatájának tartották. Egyike volt az óvatosan kíváncsi elméknek. Minden irányba tapogatózva mindenütt fedezte magát. Szónoklatai elkápráztatták az embereket. Jól lehet, utólag rá kellett jönniük, csillogó szódíszek pompája alatt az semmit közölte velük. Soha senkihez sem kötötte le magát egészen, de a végletekig alkalmazkodott. Síkos, hajlékony angolna módjára kígyózott a kiszögellő, sűrű. Önmagukban meghatározott dolgok között, a politikai áramlatok veszélyes mélyvizében. Ez az okos, hidegen önző és alapjában értéktelen ember lett új pártfogóm. Amint titkos gondolataiból lecsapoltam, nem is annyira saját, mint inkább egy nála sokkal magasabban álló személy érdeklődése alapján. Nem lett volna lehetséges különben, hogy annyi enyhítést élvezzek a hírhet börtönben. Kényelmes ágyat, bőséges kosztot kaptam, szabadon mozoghattam, és laboratóriumot bocsátottak rendelkezésemre. Alapos ismeretek alapján fényűző emberrendezett, komoly alkimista műhelyt. Elindult a szokásos folyamat, amely az utóbbi években egyre fokozódó közönnyel töltött el. Gépiesen elvégeztem a homonkuluszáltal által rám feladatokat. Más és más variációkban összeállítottam az anyagot, tápláltam a tüzet az anyami fikciója alatt, és előre tudtam, ebben a mében ezúttal sem történt fogantatás. Megváltásom homunkulusztól mégis az általa választott párt fogón és az új műhelyen átjutott el hozzám. Csendesen, alig észrevehetően közelített meg. Mint ahogy a hatalmas dolgok, mindig apró, Porszemnyi rezzelésekből emelkednek, mindent elborító özönné Famulusomnak, aki a fát, szenet hordta, edényeket öblítette, sepert és a lámpákat kezelte, volt egy tizenhárom éves kislánya. Az emberek általában nem tartották épelméjűnek a beteges gyermeket, de a sánta Alessandrónak szemefénye volt. A kislány anyja belehalt a szülésbe. Sokszor megtörtént, hogy kísérleteim a kora alkonyati óráktól késő éjszakáig is elhúzódtak, s Alessandrónak a közelben kellett maradnia, hát ha szükségem lesz valamire. Ilyenkor a kis Marietta hozta fel a vacsoráját. Csendesen surrant be, mint egy kisegér. Eleinte nem is tudtam róla, mert Alessandro a kísérletek alatt nem tartózkodhatott a műhelyben, a raktárban várta utasításaimat. Egyik este... Jóval tíz óra után lehetett, Marietta bejött hozzám a műhelybe. Először azt hittem, kíváncsiság vonzotta be. Piros, démonikus tűzfény rángatózott a falakon. Én a borszeszlángon a tizenkétszer átmosott homokról vizet párologtattam. Nem vettem rögtön észre, hogy belépett. Némán tágra nyílt szemmel állt az ajtóban, és figyelte munkámat. Alessandro elaludt bővacsorája után, az ajtót megnyitva felejtettem. Így történhetett, hogy a kislány bejutott a tilos helyiségbe. Vékony, szelíd, éneklő hangja rezzentett felelmerültségemből. Ugye ez a pokol messzer burhusz? Aja két sötét varkocsban vállára omlott. Hosszú kék ruhájának derekára simuló felső része leleplezte fejletlen, törpetestének ijesztő soványságát. Arca beesett és öreges volt szeme különösen nagy, kék és megszállottan fénylő. Két sárgás kezét mellén összekulcsolta, úgy várta válaszomat. A meglepetés elnémított. Volt valami a leányka külsejében, ami megijesztett és meghatott. Félretettem a tégeit, és ráirányítottam a borszeszégő fényét. Hát te ki vagy? Hogy kerülsz ide? Én vagyok a Marietta, Alessandro Kombatti Mariettája, ő a te szolgád. Ó, oh, Alessandro kislánya vagy? Igen, én hordom a vacsoráját. Már régen be akartam jönni ide, mert beszélnem kell veled, de apám, ha ébren van, nem engedi. Most elaludt. Közelebb léptem hozzá. Leültem, és magam elé vontam őt, hogy a lámpafény továbbra is bevilágítsa különleges arcát. Nem ellenkezett. Mosolytalanul, Fénylő, nyugtalanító szemmel állt két térdem között, és felnézett rám. Marietta. Szíven ütött ez a név, mely anyám neve volt, és mint egy felszakadt seb vérezni kezdett bennem. Ez a kislány semmiben sem hasonlított hozzá, csak a neve volt ugyanaz, mégis az ő emléke árat lelkembe, bánatot, reménytelen vágyakozást keltve tiszta alakja után. Igen, mondtam halkan. Eltaláltad kis Marietta. Ez a pokol. Miről akarsz beszélni velem? Itt nem lehet. Az egy üzenet. Most a legerősebb a hangok között, mióta te itt vagy. Milyen hangok között? Amiket hallok? Mondta komolyan, magától értetődően. Egy madonna a lelkemre kötötte. Át kell adnom az üzenetet Messer Francesco Borrénak, akit most burhúznak neveznek. De nem a pokol közelében mert ott baj érhet téged és engem is egy ördögtől, aki nagyon erős, és ne kinek a hatalmából. Alessandro rémült, bocsánatért esdeklő arca bukkant fel az ajtó nyílásban. Elrántottam a kislányt. Marietta, Marietta, nem megtiltottam neked? Bocsásson meg, mester, a szent szűzre esküszöm nem fog előfordulni többé. Szegény Mariettám eszelős, nem tudja, mit beszél. Minden rendben van, Alessandro, ne óbékass annyit. Nem is tudtam, hogy ilyen okos kislányod van. Nagyon jól megértjük egymást. Erre csak ki, és aludj tovább. Mondtam trejfálkozó hangon, de belül remektem a türelmetlenségtől és aggodalomtól. Hát, ha valami vagy, valaki megakadályozza, hogy ez az üzenet, amelynek fontossága megrázott egész valomban, eljusson hozzám. Anyám távol is uttogását hallottam benne. Anyámét... Aki nem tudott közvetlenül hozzám férni, Mint ahogy az illanó, hófehér pára Nem tud a sűrű, vastag földréteg alá hatolni. Mégis segíteni akar, Menteni a pokol kénbőzös, rettentő szakadékából, Amelybe belezuhantam. A kis Marietta gyönge, áttetsző, tiszta teste kellett eszközül, Hogy szólhasson hozzám. Mennyi szívós kitartás! Milyen égő, áldozatos szeretet kellett hozzá, hogy megtalálja és kiharcolja az utat idáig. Alessandro elkotródott, és én kézen fogtam a kislányt. Menjünk ki innen, Marietta. Most rögtön meg kell mondanod az üzenetet, különben sohasem mondhatod meg többé. A lámpafénye elsárgult, és a kemencék sugárzó tüze ellenére dermesztővé hűlt a műhely levegője. Már láttam a sarok felé elnyúló sugarat. Egész testemben és lelkemben éreztem a szörnyeteg erőszakos közelnyomulását. Marietta vékony kis keze is megremegett a tenyeremben. Ferrendottam az udvarba vezető ajtót. Kis, körölakú, kövezett udvar volt. Közepén játszadozó gyermekeket ábrázoló kőkúttal. Világos, tiszta éjszaka fogadott kint. Árnyékunkat az éles fény lábunk elé vetette. Éreztem, Marietta reszket. Gyöngéden felemeltem súlytalan testét, hogy ajka fülem magasságáig érjen. Mondd el, ne félj, drágám, a Madonna vigyáz rád. És Marietta fülembe súgta anyám üzenetét. A kislányt Alessandroval együtt hazabocsátottam, és visszatértem a műhelybe. Anyám síron átzengő, szélít hangja zúgott bennem, Fénynyel, imádsággal telítve. Varázslatba vont, erőt adott hozzá, Hogy bemenjek a vörös és fekete árnyakkal zsúfolt, Néma helyiségbe, amelyben homonkulusz dermesztő, Halálos tűbe merevült szörnyalakja várakozott a leszámolásra. A levegő tapadóan sűrű, nyirkos volt ellenséges jelenlététől. Éles karmokkal nyúlt felém a rémület, amelynek szele, ha nehéz álmokban, szorongásos, beteg sejtelmekben megérinti a halandó embert, összeroppan tőle. Homonkulus koncentrálta minden hatalmát és erejét, hogy maga alá gyűrjön, összezúzzon sötét tudásának pörőjével. A kemencék villódzó tüze megsötétedett, összeszűkült, és fekete, kényszagú füstöt okádott. Az éjszaka langyos volt odakint, de a fűtött műhelyben kriptaillatú fagyeret valahonnan egy hullahideg központból. Ára tegyre jegesebben, mint a síkos hüllőtest, spirálalakban alakban körülkígyózott, arcomra tapadt, ruhámalá bújt, áttört a bőrömön, és csontjaimat ostromolta. Úgy éreztem, jéggé kell dermednem, mert ez a bénító hideg egyre mélyebbre nyomult bennem, kioltja a lángot, amelyet anyám üzenete gyújtott. Saját ez a csillogó hőpont kihúny lelkemben, teljesen elborít a pánik. Tudtam, ellene kell feszülnöm minden hitemmel és emlékezetemmel. Az asztalra támaszkodva hajoltam. Sarok felé nyúlt végtelen fénysáv vonalán ömlött végig a hangom élesen, idegen eréjjel, falakról visszacsengve. Ismerlek, nem árthatsz nekem, mert nem félek tőled. Orkán, furcsa, víjogó vész hangja sírt fel a teremben. A borszeszégő gömbje nagy roppanással megrepett, és a cserepek vad a kőre hultak. A polcokon meginoktak, koccanva összeütöttek a tégejek, ide-oda topogtak egy ideig, mintha el akartak volna futni helyükről. Egyik kemencéből füllett dobbanással korom tömeg robbant ki kezem, arcom, ruhám fekete lett, szemem elhomályosult, szájamban a korom pépes undorító ízét éreztem, testi állapotom hajszolt, elcsigázott, nyomorúságos volt, de mint a halálveszélybe került állat, szembefordultam támadommal, és süketen, vakon kitörtem. Tudom a nevedet, te vagy a ház, amelynek nincsen kapuja, semmi dolgom veled többé, a kötést elvágtam, a vonzást megszüntettem, Erejt tőlem, Leviatán, tűnj el örökre, akarom. erővel, s olyan hangosan kiáltottam ezt, előre görbült testtel, görcsös kézzel az asztalba kapaszkodva, hogy utána zsibbad gyengeség fogott el. Verejtékezni kezdtem. Térdem megcsuklott, s reszkető testtel leereszkedtem az asztal mellé a földre. Tagjaim boszorkánytánca csak lassan csillapult. Idegzetemen újra és újra átömlött a borzalom. Nem tudom, meddig tarthatott ez az ózott önkívület. Mikor reszkedésem alá hagyott, s szemem kikönnyezte a kormot, furcsa változást észleltem a műhelyben. Bőrömet langyos, szelíd meleg simogatta. A lámpa mesztelen lángja éles, fehér lobogással égett, derűs, siető zümmögéssel felfelé lobogott. A kemencék izzottak, az ablakon át a csillagporos éjszakából Tücskök álmos altatódala szárnyalt be, És akkor egy rövid időre ott, Koromtól szennyesen, gyengeségtől És a kiállott megrázkódtatástól földre sújtva Olyan örömöt ízleltem, amelyet sohasem ismertem meg addig. Nevetni, kiáltozni szerettem volna, És sírtam, dadogva imádkoztam. Térdeltem, majd feltápáskodtam. Összefüggéstelen szavakat motyogtam Istenről, anyámról, hálálkodtam és fogadkoztam, körül tántorogtam a teremben, kihajoltam az ablakon és megáldottam a tücsköket. Szabad voltam. De mit jelent ez a szó? Talán a halálra ítélt, akinek utolsó pillanatban megkegyelmeznek, érzi vízfényét annak, amit én éreztem, mikor a misztikus kárpit lezuhant köztem és homonkulusz között. Egy kivégzés brutális ténye azonban teljesen eltörpül a megfoghatatlan, végtelen és reménytelen nyomorúság mellett, amelyet homonkulusz megosztott sorsa jelentett volna, mert minden testi halálból végül feltámadás, megváltás fakad. Homonkulusz börtönem megint becsapódott, és ő magára maradt terméketlen rögeszmélyével, Újabb évezredekre. Annyira borzattam tőle, Hogy akkor még nem tudtam szánni. Ma már tudom. Az ilyen fukaruloztott pillanatok azok, Amelyek beoltják a legszerencsétlenebb lényt is, Kiapathatatlan reménnyel, El nem mosható emlékezéssel, A teljes, boldog beérkezésre. Ezek az ízek nem múlnak el soha, Mint kagylóba a porszem, beleágyazódnak a vér és hús belsejébe, a legkeményebb kéreg alá, s kínban, könyben igaz gyöngyé érnek. Mindegy hány élet alatt, mindegy milyen nevek, emlékek, átmeneti címkék alatt. Attól az időtől kezdve, hogy az átélés megtörtént, megtörtént a fogantatás, és azon túl már minden test és minden körülmény ennek a parányiságában hatalmas lényegnek burkolata, őrzője, fejlesztője, alkimista kemencéje. Homonkulusszal való szakításom után már nem sok időm maradt hátra. A hírhet burhuz halálát siettette ez az utolsó, nagy megrázkódtatás. Már arra sem volt erőm, hogy megtegyem napi sétámat a bástyán, a várból nem mehettem ki. Egyébként figyelem és bőség vett körül. Megkaptam, amit csak kívántam. Látogatókat is fogadhattam. Ezzel a jogommal nem óhajtottam élni, bár személyem érdekessé, ismerté vált hosszú, kalandos életem alatt, és ez sok kíváncsit vonzott körém. Gyakran felkeresett pártfogóm is, aki munkám eredménye iránt érdeklődött. Nem titkoltam előtte kudarcomat. Sem kedvem, sem meggyőződésem nem volt már a hazudozáshoz. Szemrehányásokat tett, elégedetlenkedett, és alig, ha nem rosszul végeztem volna hamarosan, ha nem sikerül egy jó eredménnyel alkalmazott főzettel és étrenddel, a nála hatalmasabb urat bélbajából kigyógyítanom. Így nem háborgattak, s nagy örömömre lassanként megfeledkeztek rólam. Csak Alessandro és Marietta tartottak ki mellettem hűségesen. Mikor ágynak estem, volt famulusom gondozott, s Marietta kedves, furcsa jelenléte törte át néhány órára az újra szorosan körém zárkózott boszorkánykört. Marietta megható módon ragaszkodott hozzám, én is nagyon megszerettem és örültem látogatásainak, bár soha többé nem hallotta anyám hangját. Ez a húr megnémult a gazdag hangáradatban, amely szüntelenül körülzúgta. Marietta nem látott, csak hallott. Átutazó tanácstalan lelkek, tűnődve a húsvilága felé kérdezők, Vagy veszélyt látó, tehetetlen segíteni vágyók kiáltottak át különös halló terén. Messziről és közerről fülébe súgtak, kértek, üzentek, sírtak, jajgattak, Azután füllett torlódásban elsodorták egymást. Hangjuk távolodott, elhalkult, ahogy továbbrohantak sorsuk kiszabott pályáján, és helyet adtak az újonnan jötteknek. Milyen reménytelen dolog volt a hús alvajárói között egy ilyen kis nyitott ablakocska a másik világ vastag kőfalán. Senki se állt meg, hogy átnézzen rajta. Mereven, elfordított fejjel mentek el mellette. Süketen és vakon, míg az ablakon túl zokogó, kérő és figyelmeztető hangok kiáltoztak utánuk, elköltözött kedveseik lelkéből. Mariettát mindenki eszelősnek tartotta. Csak Alessandro, aki vele élt, sejtette, hogy kiválasztott, de nem mert beszélni róla senkinek. Félt, hogy boszorkánysággal vádolnák meg, és perbe fognák. Inkább buzgón terjesztette a kislánya jámbor őrültségéről szóló mesét, és amennyire lehetett, elzárta a külvilágtól. Tőlem már nem tartott. Boldog volt, hogy magányos, kigúnyolt gyermeke, Szerető pártfogót talált, aki megértette és tisztelte különös képességét. Szánandó, megdöbbentő, bizarr párbeszédeket hallgattam ki Márjett a száján keresztül. Előfordult, hogy furcsa, egzotikus nyelveket betűzött, nehezen, összeráncolt homlokkal a hangokra figyelve, amelyeket nem értettem. Majd saját környezetem indulatos vad kiáltásait, vágyait és sürgetését közvetítette, nyugtalanná válva. Ezek rosszak és kínoznak téged, Messzer Burhus, miért nem kergeted el őket? Keserűen ismertem be előtte, hogy tehetetlen vagyok ellenük, és mohon sürgettem, próbáljon ebben is segíteni nekem. Hát, ha elfog egy olyan hangot megint, amely útmutatást adhat. Kérésemre semmi válasz nem érkezett honnan is érkezhetett volna. Kívülről. Amennyit önmagamon kívül tudnom lehetett, már megtudtam Amadeusz Bártól. És én Marietta mellett még mindig abban reménykedtem, hát ha készen kaphatom úgynevezett kegyelemképpen a transzmutáció titkát. Első csalódásom ebben homonkulusz volt, aki a fizikai síkonost romolta meg a problémát. Második, minden szeretetem és hálám mellett Marietta. Bár ő csak hosszú sorát nyitotta meg a nagyszámú kísérletnek, amelyet később a sejtelmek, megérzések, különös látások, proféciák, misztifikációk fanatikus, megejtő, zavaros, veszélyes birodalmában végeztem. Kétségtelenül Marietta volt az, aki beoltott egy új lehetőség izgalmas reményével és kíváncsiságával. Ezt vittem magammal Giuseppe Francesco Borri hosszú, küzdelmes, különös életéből, amely néhány heti ágyban fekvés után befejeződött végre. Hetvenkilenc évet töltöttem a már alaposan elrongyolt testben. Éreztem, mint válik rajtam egyre tompuló, jegesedő holdtesté. Megváltás volt kiszabadulni belőle. Pénzemet és a néhány ékszert, amelyel harmadik Frigyes megajándékozott, Alessandróra és Mariettára hagytam. Tudom, keservesen megsirattak. Félénk, kedves szigetlakók voltak ők, akik társtalanul kirekesztve éltek a tömegtengerben azért, mert nagyon különböztek a többi embertől. Az ilyen megjelöltek, ha sorsuk összehozza őket, felismerik és testvérként üdvözlik egymást. Marietta és Alessandro egy képű testvérüket síratták meg bennem. Mielőtt elszakadtam volna az angyalvár kísértetes árnyékától, Marietta kitárt lelkének kis jelzőfénye mellett időztem egy keveset. E nyugodt, szelíd menedék körül a kétségbe esett testetlenek tülekedtek, akik át akartak szólni, kiáltozni, könyörögni vagy átkozódni a másik partra. Szeretteiknek és ellenségeiknek. Ez a fény azonban ma engem hívott, Marietta anyagtalan, gyöngevágyan megidézett, Nevemen szólított. Nem azon, amelyet földi életemben aggadtak rám, Egy olyan néven, amely egyedül az enyém minden lény között. Nem tudom, honnan nyerte el a beavatást, De halálommal birtokába került. Hatalmat nyert egyéniségen belső magja fölött, és ellenállhatatlan vonzást gyakorolt rám. Nem akart sokáig feltartóztatni, csak egy rövid búcsúra, és aztán utamra engedett. Isten e csak olyanoknak szolgáltatja ki, akik nem élnek vissza vele.